Вона провела нас до моста берегом річки. Поряд були німці. Вони от-от могли помітити колонну, що рухалася в темряві, і відкрити вогонь. А смілива жінка йшла попереду бойового з'єднання, зовсім спокійна, наче на базар прямувала. Спитав її прізвище. Відповіла так само, як і колгоспниця, котра виводила нас ярами після бою в селі Веселе. Коли ж я, наполягаючи, сказав, що вона заслуговує на подяку в наказі, провідниця мовила сміючись. «Прийде час, може зустрінемось, тоді впізнаємо одне одного і подякуємо, а поки що не питаю вашого прізвища, ви не питайте мого». Згадав випадок біля табору в Брянському лісі, невдалу спробу видати себе за когось іншого і подумав. Чи не сміється жінка з нашої партизанської конспірації, яка, правду кажучи, бувала іноді досить наївною? У мене тоді склалося враження, що ця просто українська колгоспниця пройшла добру школу нелегальної роботи, що це справжня підпільниця. Примітка. Після визволення України від німецько-фашистських загарбників, помічник начальника штабу нашого з'єднання, герой радянського союзу Войцехович, Їздив у село Вільне, дізнатися ім'я цієї колгоспниці. То була Олександра Кіндратівна Прохоренко. А скільки таких невідомих помічників і помічниць мали ми на всьому своєму шляху по тимчасово окупованих районах України? Тепер в ряди годи чи не тому... В найтяжчій для партизанів дні на душі іноді бувало так легко, ясно, вільно, як у мирний час погожого літнього вечора, коли повертався з поїздки по району, і виконкомівський рисак мчав мене в лінійці наїженим шляхом серед масивів пшениці, що обіцяла щедрий врожай. Коли я, пригадуючи розмови з колгоспниками, забував про всякі дрібні неполадки, неув'язки і думав, з таким народом гори можна перевернути. Прощуючись з відважною провідницею, наш веселий розвідник Мишко Чарьомушкін пожартував. Громадянко, не знаю, як звати. Ви дуже добре провели нас під носом у німців. За це велике спасибі. Та може знаєте дорогу і в Берлін? Жінка не розгубилася, відповіла хлопцеві в тон. Як не знати, знаю Підніматися вгору, від берега Звернете ліворуч, дійдете до шляху І той доведе просто до Берліна Сотні підвід партизанського обозу Безшумно пройшли в тилу гітлерівців Які, сидячи в окопах, чекали нас з протилежного боку Вони дізналися про переправу з'єднання через Десну Тільки тоді, коли підривники, пропустивши останню підводу Висадили в повітря міст. Щоб утруднити ворогові переслідування, ми розіслали вподовж берега кілька груп бійців, які знищили на річці всі пороми і човни в радіусі 15 кілометрів. Чернігівська область партизанське з'єднання пройшло без боїв. Тут, як і на Сумщині, були цілі райони, контрольовані патріотами, були партизанські столиці, як стара Гута, і села. Зарослі бур'яном пожарища. Кати-карателі Знищили багатьох жителів Цих населених пунктів Решта пішла в ліси Всі чернігівські партизани З якими ми зустрічалися називали себе Щорсівцями Тоді в народі мало хто знав Справжнє прізвище секретаря Чернігівського підпільного обкому партії Олексія Федоровича Федорова Тепер двічі герой Радянського Союзу котрий, як і Микола Щорс у свій час зібрав навколо себе тисячі партизанів. Федоров із своїм з'єднанням також збирався в рейд на правобережжя. У тому ж напрямку вже рухалися з Брянських лісів загони Олександра Миколаївича Сабурова. Отже, не тільки ми йшли виконувати завдання головного командування Червоної армії. 7 листопада 1942 року наші загони вийшли на берег Дніпра в тому місті, де в нього впадає річка Сож, і зупинились у лісі проти міста Лоєва, Тут одержали по радіопоздоровлення з 25-річчям Великої Жовтневої соціалістичної революції. Як загорілися очі в наших хлопців, коли поширилась по загонах звістка, що готується переправа через Дніпро.